А як секрети, то віко марш у свій пісочник. Леська скривилася, і донька замовкла. Вони розуміли одна одну співслова. Очевидно, колись і Леська була важким підлітком. Марго встала за столу, щоб піти до вітру. За неї підхопилася і Леська. Відійшли трохи далі від колиби І присіли за ялиночками Щось ти, Лесько, часто пісяєш, сказала Марго І на лиці змінилася Ти стопроцентно вагітна Це я тобі кажу Ти, Марго, як завжди права Залетіла я стріском Що мені робити? Якщо народжуй ні, я робитому аборт. Лесько, благаю, не роби цього. Не бери гріх на душу. Куди мені до моєї компанії ще й дитину? Шеф на тобі одружиться. Уявляєш його міну, коли він дізнається, як це тобі вдалося, га? Що вдалося? Завагітніти. Ой, не питай, стидно признатися. Стидно? Кому мені? Здається, це сталося у кобилохвостівці. А, -а, -а, а, знамениті походи по хмис. Та ні, у хаті. Господи, новина наглюки, Повна ж хата людей була. В тому той річ. Ви спали всі як убиті, от нам і припекло. Туди-сюди так сяк Знаєш, як ризик підстьобує? Підозрю, ну, от ми захопилися, аж глядь світло. Піднімаємо голову, аж тут баба Оляна стоїть і січку тримає. Уявляєш, я мало не вмерла, а вона стоїть і сміється беззубим ротом. Ось тоді я й подумала не до добра це. Як ти можеш таке казати, народжуй? «А люля?» «Що люля? Бездітні сім'ї неповноцінні. Їх навіть Бог не визнає. Ти так змінилася Марго з того часу, як з'явився цей андибер. Ти з ним спиш?» «Ні, верніше, вірніше, в цьому житті. Дівчата стали заправлятися. «Слухай, а ти думаєш, що воно таке є?» Що саме наше паралельне життя? Думаю, що є. Краще б я завагітніла в тому житті, як ти. Леска, мені здається, що саме те життя справжнє, а це ні. Боже, я так скучила за місячними зітхнула Леска, і вони рушили до колиби. На стіл подали шашлик, було тепло, весело і затишно. Несподівано в колибу війшла велика група людей. Спершу соціологи не звернули на них уваги. Однак потім помітили, що чоловіки познімали шапки і топчуться, поглядаючи в бік їхнього стола і ненаважуючись перервати їхню вечерю. Столичні пани перестали жувати. «Вибачайте, що ми оце вас так зненацька. Їжте, їжте, не зважайте на нас», – непевно заговорили гуцули. «Ви до нас?» – спитав шеф. «Сідайте до столу, вистачить на всіх. Вина нам». «Та ні, паночку, дякуємо, ми тільки хотіли спитати. Просимо до столу, сідайте і питайте». Дякуємо, нам так краще. Скажіть, ви оце ближче до Києва, до влади? Та де? Ми ж такі самі, як ви, сказав шеф-лозунг соціопсихолога. Ми оце зібралися громадою до вас, бо з нами ще ніхто так не говорив, як оце ви. Ви хоч і пани, але мудрі. А простий хлоп шанує мудру людину то скажіть нам про шпана, доки над нами ще будуть знущатися».